الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابي اجتماع الجيوش الاسلاميه على الحرب المعتله والجهميه وهذا حال ارباب الاعمال التي كانت لغير الله عز وجل او على غير سنه رسول الله, صلى الله عليه وسلم وهل أرباب العلوم التي لَمْ يَتَلَقُواْ هَا عَنْ مِشْكَةِ النُّبُوَةِ لَمْ يَتَلَقُواْ هَا لَمْ يَتَلَقُواْ هَا عَنْ مِشْكَةِ النُّبُوَةِ وَلَكِنْ تَلَقُواْ هَا تَلَقُواْ هَا عَنْ زُبَالَةِ أَذْهَانِ رِجَالِهِمْ وَكِنَاسَةِ أَفْكَارِهِمْ فَأَذْبَعُ قَوَاهُمْ وَكِنَاسَةِ أَفْكَارِهِمْ فَأَذْبَعُ قوا قَوَاهُمْ, قواهم, قواهم Wa at'abu kuwahum wa afqarahum Wa adhanahum fi takriri arai Rijali atau inntisari Lahum Wa fahmi maa kaluhu Wa batthahu fi almajalisi Wa almuhadiri Wa almuhadiri Wa aradu amma jaha bihi Rasul sallallahu alaihi wa sallam Sofa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunya Wa din و نصلي و على ابنه و رسول وعلى آله و أصحابه أجمعين أما بعده ربي يشرح لصدري ويسل لي أمري وحلقنة من لساني يفقه قولي ربي زني علماء ونسقن فهماء وعملا متقبلا اللهم ألهني رشدي وقيني شر شر نفسي لخطف الله kita masih dalam penjelasan kitab ijtimah al juyushil pada pekan yang lampau, kita telah menjelaskan tentang tipe-tipe manusia, ya, yang memiliki roh yang hidup rohnya dengan, ya, cahaya iman, cahaya wahyu, dan orang-orang yang rohnya mati, karena tidak berpanu kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan bahwasanya orang itu bukanlah diketahui hidup hatinya dengan banyak apalan, dengan banyaknya membahas berbagai macam pembahasan-pembahasan, bukan yang kezu dan bukan yang ilmu fikih yang dalam, ya. Tapi seseorang akan dikatakan hidup hatinya bersinar, ruhnya, terkala dia diberikan Allah Jalla Jalalallah ke kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil antara yang sesat daripada yang atas petunjuk antara perkataan yang benar daripada perkataan yang menyalah yang mana ini semua tak akan pernah dapat kecuali daripada mesyaratun buah dan terah para nabi dengan mengikuti cahaya yang dibawa oleh para nabi melalui terah wahyu maka orang akan dapat membedakan antara yang hak dan batil antara yang sahih dengan yang tidak sahih dan sebagian orang tak begitu peduli mereka dengan apa yang dibawa oleh para Nabi. Mereka tak puas. Mereka berpaling mengambil cahaya petunjuk dari selain lentera cahaya yang dibawa oleh para Nabi. Mereka bertumpu bergantung dengan berbagai macam logika. Logika berfikir manusia. ya Yang diumpamakan oleh Al-Muqayyum rahimahullah. Bagaikan orang-orang yang bertransaksi dengan uang palsu. Ya yang stempelnya stempel Jenghis Khan dan orang-orang semacamnya, kemudian dia bertransaksi pastilah transaksinya akan ditolak, mungkin dia berujung dimasukkan ke dalam penjara. Karena yang diterima Allah adalah orang-orang yang bertransaksi kepada Allah Jalla Wala wa Dengan Ya uang yang memiliki stempel kenabian dari Wahyu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah seseorang akan bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang berpandu kepada selain apa di bawah Rasul Mereka akan tersesat Mereka mengira jatuh petunjuk Padahal mereka dalam kesesatan Mereka lah yang disebutkan Dalam Al-Quran Qul hal nunabi'ukum bil-akhsari na'amalah Katakan Muhammad Maukah ku beritahukan engkau Tentang orang-orang yang telah merugi amalannya Alladzina dhalla sa'yuhum sa fil hayatid dunya. Mereka lah orang yang telah sia-sia belaka." -sia apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka usahakan dalam kehidupan di dunia ini. Sia-sia ibadah mereka. Sia-sia harta yang mereka keluarkan untuk ibadah mereka, untuk keyakinan yang mereka bela. Ya. "Wahum yahsabuna annahum yusinnuna sunnah." Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik, berbuat benar. Ya. Hari kiamat mereka akan datang dengan amalan yang mereka bisa anggap bisa menamatkan mereka. Amalan yang banyak, bagaikan gunung, tapi semua amalannya hilang. Oh kadir, na ilama amilumin amalin, fajalna muhaba an Kami datangkan mereka di hari kiamat dengan amalan-amalan mereka, maka kami jadikan semua amalan tersebut bagaikan gunung-gunung pasir yang habis berterbangan lenyap ketika datang angin kencang yang menghembuskan pasir tersebut. Begitulah amalan mereka. Berkatnya Nabi Karim rahimallahu melanjutkan hal ini wa hadha halu arbabil a'mal allati kanat li ghairi Allah azza wa beginilah nasib orang-orang yang beramal ya tapi bukan untuk Allah jalla wa ala beramal untuk selain Allah wa jalla tidak ikhlas ya Allah akan buat habis sia-sia semua amalan yang dibawa manusia di hari kiamat adalah orang-orang beramal karena tidak ikhlas Malangkah berat ni ikhlas, karena ikhlas itu yang menyelamatkan. Al ikhlas sunajatun, ikhlas itulah keselamatan. Orang-orang yang beramal tidak ada padanya ikhlas, meski banyak amalannya. Mungkin dia menyumbang, mungkin berdiri dengan sebab uangnya ratusan masjid, ya ratusan pesantren, ribuan orang dia bantu dengan uangnya, sejeri payahnya, ya dia mengira akan melamarkan dirinya ternyata hari kiamat tak dapat berauf sedikit pun sedikit pun bagi dirinya karena dia melakukan apa yang dilakukannya itu semua karena mencari ridha selain Allah jalla wa maka orang semacam ini lah yang sia-sia amalannya yang pertama adalah orang yang niatnya menyalah adapun yang kedua au ala sunnati rasulillah datang bawa amalan yang banyak Zikir-zikir yang banyak, salawat-salawat yang banyak, solat-solat yang banyak, ibadah-ibadah yang macam-macam banyak, tapi semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kedua yang membuat orang akan sia-sia semua amalannya. Dia mengira banyak, dia bawa bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata semua bekalnya ditolak karena ternyata apa yang dia bawa tak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, tak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah s.a.w Ya, akhirnya mereka dikatakan ya wa qadimna ila amalin fajalnahu habaan manthura Kami akan datangkan mereka di hari kiamat membawa, membawa berbagai macam amalan, kami jadikan semua amalan tersebut hancur berantakan sia-sia tak bermakna sama sekali padahal begitu butuhnya mereka kepada amal bagikan orang begitu butuh di dunia ini untuk membeli sembako, kebutuhan hidupnya sandang, pangan berangkatlah dia membeli apa yang dia inginkan tapi dengan uang apa, palsu ditolak transaksinya berujung masuk penjara ya, subhanallah begitu juga nasib mereka kata beliau wahalu arbab bil ulum wal anzar allati lam yatalaqquuha an mishkatin nubuwah inillah nasib orang-orang memiliki -orang ilmu memiliki berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mereka ambil bukan daripada lentera pada nabi dari mana mereka ambil logikanya bagaimana lu kalam mu'tazilah jahmiyah mengambil tentang Allah jalla ala Mengambil ilmu tentang Allah Tentang hari akhirat dan semacamnya Dari logikanya Logika mereka yang membenarkan atau menolak Apa yang datang daripada Wahyu Allah kepada para Rasulnya Yang tak sesuai logika, mereka buang jauh-jauh Ini adalah nasib mereka hari kiamat kelak Yang orang membawa berbagai macam bentuk Pemikiran-pemikiran Pendapat-pendapat Yang tidak diambil daripada Mishkatun buah Daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Walakin talakqohaan zubalahi adhanir rijal, yang hakikatnya mereka mengambil semua pemikiran tersebut, pandangan tersebut dari pikiran-pikiran sampah para lelaki yang tak jelas zubalah sampah. Ya, yang mereka ambil daripada perkataan-perkataan ahlu kalam. Pak Alvelasi Pak, yang mereka ambil daripada Sokrates, Aristoteles, Plato atau Plato dan semacamnya, yang mereka ambil pendapat Jahan bin Sofwan, Ma'bad Al Juhani, Wahsil bin Apa dan semacamnya, yang mana yang mereka bawahnya lah merupakan sampah-sampah pemikiran belaka. Dewasa ini, ya dalam berbagai macam bentuk nama-nama jaringan Islam Liberal dan semacamnya Ya, sehingga semuanya dirombak dan dirubah. Dirubahlah makna toleransi, ya. Toleransi jika engkau ikut gabung dengan mereka beribadah di hari raya mereka, ikut masuk ke dalam ibadah mereka. Inilah toleransi menurut mereka. Ya. Komandangkan azan di rumah ibadah mereka. Kau kumandangkan salawat, kau lantunkan salawat di rumah ibadah orang-orang kafir. Untuk apa? Toleransi. Apa kini toleransi? Tidak. Inilah orang-orang mengambil ilmunya daripada zubalatu al afkar. Zubalatu adalah nerajal sampah pemikiran manusia. Wakina setiap afkarihim kotoran-kotoran layak disapu dihilangkan daripada berbagai pemikiran-pemikiran mereka. Faat abu kuahum, akhirnya mereka membuat letih, menghabiskan segala macam daya upaya dan kekuatan mereka, wa afkarahum daya fikir mereka, wa dzhanahum, ya mereka menghabiskan rasio mereka fita qurriyah royirijal untuk menetapkan pendapat-pendapat manusia berbicara tentang zat yang maha gaib Allah tetapi alam gaib, negeri akhirat dan semacamnya azab kubur, siksa kubur, hari berbangkit mereka terapkan dengan akal-akal mereka, mereka analogikan kiaskan Allah sama dengan makhluk. Ya. Akhirnya habis sia-sia umur mereka sebagaimana menyandarkan al Imam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi al di akhir hayatnya. Dia buat bait-bait syair penyesalan dia. Bertahun-tahun aku hanya sibuk mengumpulkan perkataan manusia kila wakalu, ya sampai-sampai dia berkata, aduhai alangkah indahnya kalau aku mati di atas akidah orang-orang awam, orang-orang tua daripada penduduk sini, ya akhiratul aja is detih dia, jiwaan jemaah anak kila wakalu, apa yang kami kerjakan kan hanyalah mengumpul katanya katanya merujuklah dia rujuk Alimam Pukhulun Razi kepada akidah hadis, ya ahlul hadith dalam menerima ketentuan naman Allah dan sifat-sifatnya tanpa harus mempintirnya dengan takwil-takwil -ta yang tidak pernah datang daripada Allah dan Rasulnya rujuklah dia mengaku dia adalah letih Baginya kata Muqayyim wa at'abu fa at'abu kuwahum wa afkarahum Hakikatnya mereka hanyalah membuat letih Segala macam kekuatan mereka, mereka habiskan Waktu mereka, mereka habiskan Pemikiran mereka, mereka habiskan Hanya untuk menetapkan Pendapat-pendapat Dalam akhidat asyariah saja Setiap pemikir-pemikir daripada Imam Wahsan Asyari ini para perikutnya Memiliki cara berpikir yang berbeda-beda Dalam menetapkan sifat saja Mereka tak sepakat berapa sifat itu Sebagian tujuh, sebagian dua belas, sebahagian dua puluh dalam memakainya pun mereka berbeda Ya sibuklah manusia menetapkan apa? Ditetapkan oleh manusia bukan menetapkan apa ditekankan Allah Subhanahu Wa Taala bukan menetapkan apa ditekankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abelin tisar lahum atau sibuk membela mereka hidupnya hanyalah untuk menetapkan dia ya, dan membela tokoh-tokoh yang dia Ya daripada tokoh-tokoh yang bertumpuh hanya dengan logikanya, perasaannya kerja mereka, hidup mereka hanya untuk berusaha memahami apa dikatakan manusia, bukan apa dikatakan Allah Jalla wa'ala wa basihi fil majalisi wal ya, muhadir wal muhadir Sibuk menyebarkan dalam setiap majlis tentang akidah manusia ini, ya pemikiran manusia ini. Wa arrohu am majaa bihir rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibawa rasul, mereka berpaling daripadanya, mereka campakkan di belakang punggung mereka, mereka lewati begitu saja, tak mereka ambil. Nam, asalamualaikum. Wahai دفض hmm, mereka yang masih dalam keadaan kritis dari mereka, yang masih dalam keadaan kritis dari mereka, wahai mereka yang masih dalam keadaan kritis dari yang masih dalam keadaan kritis dari mereka, wahai mereka yang masih dalam mereka, wahai mereka yang masih dalam keadaan kritis dari kepada sunnah sunnah Nabi tujuannya untuk apa? Talaban lil-fadilah hanya untuk cari keutamaan dari sunnah Nabi, bukan mencari petunjuk untuk diikuti. Sebagaimana sebagian orang membaca Quran hanya untuk cari pahala daripada huruf-huruf yang dia baca, bukan memahami apa di balik huruf-huruf yang dia baca. Padahal Quran akan menjadi petunjuk ketika dipahami apa di balik huruf-huruf tersebut. Ya. Maka, takkan pernah maju Umat Islam ketika mereka hanya Sekedar Memperbagus suara, memperindah Hukum tajwid, membaguskan Makhraj Dia memperindah lagu-lagu, tapi sampai Di situ, tidak mereka Naik kepada tingkat berikutnya, memahami Apa yang Allah inginkan daripada ya, Ayat tersebut, apa perintah-perintah Terkandung, apa larangan-larangan terkandung Apa berita-berita terkandung, apa Faidah-faidahnya, lewat Quran hanya untuk cari Barokah saja Untuk Cari Barokah Quran hanya dibaca Untuk cari Barokah dalam waktu-waktu tertentu saja Ramadan Bentangkan Quran Ada yang meninggal, bentangkan Quran Ada peringatan ini, bentangkan Quran Sewa korik, baca yang merdu-merdu Tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan Tidaklah Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan Karena itulah di mana-mana Quran ada dicetak dimana-mana Quran ada tersebar tapi yang riba tetap riba subhanallah penuh bank-bank ribawi ya, berbagai macam lembaga keuangan riba ya yang besar, yang kecil lesing-lesing dimana-mana anda butuh uang cepat setiap hari masuk ke dalam whatsapp, ke dalam sms kita ya ingin solusi cepat setiap hari tak ada mana mereka dapat nomor kita Sementara Quran begitu mengutuk riba Quran mengutuk kesyirikan Bahkan terkadang mereka membaca ayat tentang tauhid. Ya Tapi diselayangkan Niatnya diselayangkan Membaca kalimat tahlil la ilahilallah Diselayangkan tujuannya maknanya La ilahilallah dijadikan zikir untuk membuat Kebal Sekali pukul dari jarak jauh tercampak dengan kalimat la ilaha illallah. Katanya ilmu putih. Subhanallah. Quran dibuat untuk nakunakuti hantu, dijadikan jimat digantung-gantung, Quran dijadikan hanya sekedar penghias rumah. Ya, dibuat dari lempengan-lempengan logam, tembaga, timah, macam-macam indah mahal. Tapi tak pernah diamalkan apa yang diinginkan oleh Quran hanya mengambil berkah saja Demikian juga dengan sunnah hanya mengambil keberkahan saja sedikit, hanya sekedar menoleh ini yang man bihi romakun yang masih kritis, belum mati yang sudah mati tidak sedikit pun menoleh kepada sunnah dia menoleh kepada rijal, logika berpikir manusia ya itu yang dia lihat itu yang dia lirik yang punya sedikit nyawa masih ada kritis hanya menjadikan sunnah sebagai mencari berkah saja subhanallah mencari keutamaan saja dari sunnah Nabi itu diambil keutamaan saja fadilah ini fadilah itu fadilah ini fadilah itu hanya itu saja padahal sunnah bukan hanya fadail Dalamnya ada masalah, dalamnya ada akidah, ada segala sesuatu. Dikhususkan fadilah-fadilah saja. Ya. Sebagaimana sebagian jemaah-jemaah dakwah yang hanya berkutat dalam fadilah-fadilah saja. Tak lebih, tak kurang daripada fadilah. Bukunya hanya benar, benar satu buku saja fadilah a'mal. Tak ada yang lain. Selesai. Wassalam. Apalagi sunnah tersebut Bercampur baur, ada yang sahih, ada yang tak sahih Ada yang palsu Ya Ada yang la asalah tak ada asalnya Nah Ahsanallahu ilaikum Wa amma tajridu tiba'ihi Wa tahkimihi Wa istibrabu kawah Wa tah Wa istibrabu kawah nafsi Kuwa Kuwa nafsi fi talabihi wa fahmihi و وارض ارائي الرجال عليه ورض بما يخالف منها وقبل ما وافقوه ولا يلتفت الى شيء من ارائهم واقوالهم الا اذا اشرقت عليها شمسن شمس الوحي وشهد لها بالصحه فهذا نعم نكمل فهذا امر لا تكاد ترى احدا منهم يحدث به نفسه نفشه نعظم kata beliau rahimahullah wa amma tajridut tiba'i wa itiba'i ada pun benar-benar memurnikan itiba'i hanya kepada beliau semata memurnikan ikut yang jadikan sebagai contoh hanya Nabi semata Tajridut tibaihi, ya wa tahkimihi atau wa tahkimuhu berhukum kepada beliau semata Pasti fraku kuat nafsi fil talabihi Adapun upaya setengah mati, sedaya upayanya untuk menuntut, ya sunnah Nabi SAW yang dia bawa dan memahaminya. Wa arti arroirijalah ya. Adapun senantiasa, ya menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan yang dengannya ditimbang segala macam perkataan manusia. Ya waradu ma yukhalifu. Dan menolak apa-apa yang melainkan sunnah Nabi SAW. Wabulum wa awafakhu dan menerima daripada pendapat manusia sesuai dengan apa yang dibawa Nabi yang mulia SAW. Walla'ala tafwidu ilai Shay'in min araih ma'ku illa idha ashruqat alaih ashamsul wahi. Tidak pernah mau menolak sedikit juga pun kepada pendapat manusia, perkataan mereka kecuali yang benar perkataan tersebut, pendapat tersebut disinari dengan sinar mentari wahyu wa syahidalah bisihah, ya yang mana persaksikan kebenaran pendapat tersebut dengan wahyu fa hadha amrun hal ini adalah perkara la takadu taro ahadan minhum yuhadithu bi nafsah Perkara yang jarang-jarang kau lihat mereka pernah ya, membicarakan perdirinya untuk berupaya melakukan hal tersebut. Katenul kaim, rahimahullah tabar katalak. Ya, adapun memurnikan Nabi sebagai panduan semata. Adapun upaya seseorang sedaya mampunya, sekuat tenaganya untuk menuntut sunnah Nabi muaminya. Kemudian senantiasa menjadikannya sebagai timbangan atas pendapat-pendapat manusia Ya upaya untuk menolak segala sesuatu yang bertanggung dengan sunnah tersebut Menerima apa yang sesuai dengan sunnah tersebut Daripada perkataan manusia, pendapat manusia Apabila sesuai dengan wahyu yang dibawa Nabi SAW Adalah perkara yang tak kau temui pada mereka Kalaupun ada, jarang Ya, bahkan mungkin mereka tak pernah sedikit juga pun membisiki dalam hati mereka ingin menjadi sunnah Nabi S.A.W. Ya, artinya murni mereka tidak, ya menjadikan sunnah Nabi sebagai panduan hidup mereka. Ya, murni mereka tak pernah ingin. Menghabiskan umur mereka, upaya dan daya mereka untuk menuntut sunnah Nabi, mengamalkannya, menyebarkannya tak ada. Bahkan tak pernah mereka bercita-cita berada dalam diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Fadlan dan Yekuna akhir tahu amat lupa. Apalagi menjadi tuntutan awal, ambisi, cita-cita yang pertama mustahil. Ya, bermimpi saja mereka tak pernah untuk berupaya menghabiskan humor mereka hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah bermimpi saja apalagi di alam nyata sementara kita lihat bagaimana para ulama menghabiskan hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya memahaminya mendakwakannya menyebarkannya sampai mereka rela berjalan-jalan berpuluh tahun untuk mengumpulkan sunnah Nabi agar tersebar di tengah-tengah umat lihatlah bagaimana pahanya Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan keliling dunia, subhanallah Perjalanan mereka untuk mencari sunnah Nabi, mengamalkannya, memahaminya, menyebarkannya, ya kalau dihitung perjalanan mereka sampai beratus ribu kilometer, swt. Mereka bahkan menginjil setengah dunia, dua pertiga dunia untuk mengumpulkan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka dahulu kalah. Sementara orang-orang yang datang belakangan tak peduli dengan sunnah Nabi ini. Lebih nikmat rasanya membahas a'ra'ur -ra -ar rijal, logika-logika berfikir manusia, lebih senang buku buku ahlul kalam. Lebih senang mempelajari ilmu al-kalam daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi laa laa yandi siwaahu padahal hal-hal Hal inilah yang tak akan dapat Yang hanya dapat menyelamatkan seseorang Menuntut Semua Nabi Mengamalkannya, menyebarkannya Bersapaya untuk Menakukan semua di atas adalah Merupakan perkara yang hanya dapat Dengan itu saja Seorang akan selamat Fawa rahmatah Li abdin syaqiyah Fi talabil ilmi aduhai kasihan Seorang hamba Syaqiyah fi talabil ilmi yang celaka dalam menimba ilmu, menimba ilmu celaka karena salah ilmu yang dia timba, ya, yang dia timba bukan ilmu tapi kesesatan yang dia kira ilmu. فَوَرَحْمَتَ اللَّهِ بِنَشَقِهَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَاسْتَفْرَعَ فِيهِ قُوَاهُ Dia telah menghabiskan daya upaya kekuatannya untuk menimba ilmu yang sesat ini. وَاسْتَنْفَادَ فِيهِ أُوْقَاتَهُ dihabiskan Umurnya dan waktunya Waafarohu alaman nasufi. Dia jadikanlah ilmu yang besar ini segala sesuatu yang di atas segala galanya. Tuhan Allah. Watariqo bayinahu wa bayinah Rasulullah sallam masdudun. Padahal jalan antara dia dan Sunnah Nabi sallam benar-benar tertutup. Takkan pernah ketemu dengan Sunnah Rasulullah sallam. Waqalbu anil mursali dan mursidin subhanahu wa ta'ala wa tauhidih walinabati ilaihi wattawakkul alaihi watan'am bihubbihi wassurur biqurbihi matrudun wa masdudun sementara hatinya ya tak pernah sedikit juga pun bergantung teringat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para nabi tak ingat ya tak ingat bagaimana mentauhidkan Allah Bagaimana bertobat kembali kepadanya, bergantung hanya kepadanya, tak pernah merasa emas untuk mencintainya, bahagia untuk mendekatkan diri kepadanya. Semua hal ini matrudun, wamastudun. Semua hal ini adalah perkara yang terkunci dalam dirinya, tak pernah punya niat. Bahkan dia terusir untuk mengetahui hal ini, Menikmati tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tentang Allah Jalla wa'ala Menyimpang ilmunya Tentang nama-nama Allah Tentang sifat-sifat Allah Tabaraka ta'ala Qattafa umrahu kullahu Ala abuabil madhaib Umurnya dihabiskan Untuk berkeliling Mempelajari segala macam Bentuk mazhab-mazhab Semua Mazhab manusia dia nikmati Dia pelajari Tapi mazhab manusia cara berpikir manusia, logika manusia. Lihatlah berapa banyak ulama yang pindah-pindah. Dari satu pada fasi, kepada fasi lain. Pulang balik, subhanallah. Ya, terjebak dalam tasawuf Keluar, terjebak dalam ilmu kalam. Keluar, terjebak dalam filsafat. Keluar. Falam yafuz illa biakhassil matalib taklah dia memperoleh keberuntungan kecuali hanyalah mendapatkan sesuatu yang hina. Ya. Itu pendapat-pendapat manusia yang dikumpulkannya, yang sebarkan, yang tetapkan, yang dibelanya. Bukan sunnah nabinya. Inhiya wallahi illa fitnah. Inhiya ill wallahi illa fitnatun aamat al-quluba. Demi Allah, ini adalah merupakan bencana yang telah Membuat buta hati-hati, an mawak keirus untuk mendapat jalan petunjuk. Wahai rotil an turuk diqasdiha yang menjadi penghalang akal yang membuat akal kebingungan untuk mencari jalan yang lurus. Ta'robafihis sagir dalam mengenal Allah secara salah keliru inilah mereka terdidik sejak kecil didik sejak kecil untuk menetapkan sifat 7, sifat 20 ya menetapkan akidah syariah maturidiyah sejak kecil itu yang diketahui, yang dikenal sejak kecil dilihat bid'ah dan bid'ah bid'ah dan bid'ah, yang dikira sunnah zikirnya bid'ah salawatnya bid'ah, perkataannya bid'ah cara beribadahnya bid'ah dianggap semuanya sunnah, sejak kecil karena itu dilihat manusia tarabbah فيه الصغير وهرم عليه dengan ilmu yang salah dengan lingkungan yang salah amalan yang salah akidah yang salah inilah ya orang-orang yang kecil ini menjadi besar menjadi tua subhanallah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud Ibn radhiyallahu ta'ala ya yarbu fihi dalam perkara-perkara bidah inilah anak-anak kecil tumbuh menjadi besar yang besar menjadi tua. Apabila datang sesuatu yang benar-benar daripada Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diterapkan, didakwakan, diajarkan, manusia pun berteriak mengatakan, "Goyi, roti Sunnah. I, eh, ini adalah agama baru. Ini ingin merubah Sunnah. Subhanallah. Padahal ini yang original. Ini yang dibawa Nabi yang original. Dikatakan dah dirubah Sunnah. Subhanallah. Yeah." Kalau kita ingkari cara berzikir dengan satu suara berjamaah, mereka berteriak mengatakan, "Woi, roti sunnah, oh, dah dirubah sunnah Nabi S.A.W." Kalau kita ingkari mereka berzikir dengan lagu-lagu, mereka -lagu, nyanyi, mereka berteriak, "Woi, dirubah sunnah." Ya, semuanya berbalik. Bertanyalah ketika itu murid-muridnya ketika maksud mengatakan, sudah terbalik zaman. Yang bidah dia anggap sunnah yang syirik dia enggak yang syirik dia enggak tauhid متى ذلك Abu عبد Rahman kapan peristiwa terjadi wahai Abu Abdurrahman kata Ibn Mas'ud idza kathura khutaba'uhum wa qallafa fuqaha'uhum ketika muncul ya begitu banyak para ahli penceramah begitu banyak para khatib begitu banyak para orator tapi sedikitnya ahli ilmu yang paham Pemahaman agama yang baik. Kalau kau bagus berorasi, kau jadi orang alim dikatakan manusia. Dianggaplah kau jadi orang alim merujukan manusia. Modalnya apa? Orasi. Kata Ibn Masud, ida kathoorah kuthba'uhum wakallafuqah'uhum. Ketika sudah terlampau banyak ahli-ahli pidato, -ahli orator-orator, singa-singa podium, tapi sedikit yang punya ilmu. Zaman itu akan terjadi dan mungkin telah terjadi. Ya. Semuanya timbangan menjadi terbalik. Al Nabi telah mengatakan demikian. Saya ati alaihim. Saya tak ati alaihim. akan datang pada ken zaman yang penuh dengan tipuan. Yusad daqofi hal qadip. Pendusta akan dibenarkan. Wa ikad daqofi hasadik. Yang jujur akan dikatakan pendusta. وَيُقْتَ مَنْ fil Khain akan diangkat, diberikan amanah para pengkhianat وَيُخَوَّنُ الْأَمِنِ Amin. Adapun orang-orang yang terpercaya amanah akan dikatakan berkhianat terbalik-balik zaman ketika telah dekat kiamat kata beliau kesungguhnya adalah merupakan fitnah yang telah membuat buta hati-hati dari jalan kebenaran membuat akal kebingungan dari jalan yang tidak dituju تَرَبَّ فِيهِ السَّغِيرُ Sejak kecil orang terdisek dengan hal yang salah ini. Waharomahalik kabir sampai akhirnya yang kecil menjadi tua dengan perkara yang menyalah ini. فَظَنَّتْ خَفَافِيشُ الْأَبْصَارِ النَّهْلَ غَاِيَةَ الَّتِي تَسَابَقَ إِلَى يَهْلُ Maka orang-orang yang lemah pandangan matanya menganggap ilmu yang mereka tetapkan ini daripada hasil pemikiran sampah manusia ini inilah tujuan. Ya. Inilah hal yang selayaknya orang berlama-lama mempelajarinya, menggalinya. Subhanallah. Dianggap inilah tujuan. Ya. yang namanya kelilawar, bahasa Arabnya khuffash. Jamaknya khufafish. Kelilawar itu Ketika datang cahaya matahari Matanya menjadi mutah Tak nampak lagi matahari Dia akan tabrak Kerana itulah Kelilawar tak pernah terbang Dikalah Siang Terganggu dengan cahaya matahari Begitulah mereka Subhanallah Cahaya sunnah Tak tampak Begitu terang cahaya sunnah Bagikan matahari Tak tampak Kerana pandangan mata mereka Sama dengan pandangan mata Apa tadi dilawar. Ini dah kata beliau apa? Khafafish. Ya. Yeah. Kata beliau, "Fadhannat khafafish absar." Inilah persangka mata-mata yang lemah bagikan mata-mata dilawar. -mata Karena gaya ghayah inilah tujuan utama allati tasabaqa ila al-mutasabiqun yang layak orang berlomba-lomba mempelajarinya. Mengajar ilmu kalam mengejar ilmu yang menyalah mempelajarinya mengamalkannya ya wa nihaya wa nihayatan allati tasabaqa ila al-mutasabiqun wa nihayata allati tanafasa fiha al-mutanafis dianggap ini tujuan akhir yang layak kita berlomba-lomba ke sana wa hayhatu Padahal sekali-kali tidak alangkah jauh apa yang mereka sangkakan itu. Mereka menganggap falsafat dan ilmu kalam jalan menuju Allah jauh tersesat mereka menyimpang mereka daripada jalan Nabi, jalan Rasul, jalan para Sahabat. Aynul Wala Muminul Dhiya. Bagaimana mereka tak bisa membedakan antara kegelapan malam dan terangnya siang? tak bisa dibedakan ya antara jelas petunjuk wahyu dalil Quran sunnah ijma' para sahabat perkataan para sahabat dan perkataan fulan dan alan al Zaid dan Amr subhanallah Allah mengatakan Ar-Rahman wala la wa Allah bersemayam di atasnya bukan mustahil bersemayam berarti Dia memiliki tempat berarti Allah menempati tempat berarti Allah sama makhluk subhanallah tak pernah Allah mengatakan Dia butuh tempat Karena dia menganalogikan Allah sama dengan manusia. Ya, mujarabu kawal malaku saffan safa. Datanglah Tuhanmu dan mereka bersaf-saf. Kata mereka, mustahil Allah datang dari kiamat bersama malaikat malaikat Kalau Allah datang berarti dia pindah-pindah tempat dan berarti Allah memiliki sifat yang baru sifat makhluk. Ini hawadits, bukan datang. Begitulah mereka mempintir setiap ayat tentang Allah. Wa yaqawwaju rabbik. Bersisalah berkekalan wajah Tuhan bukan wajah. Andai kata Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Habis semuanya dia nafikan sifat sifat Allah Jalla wa ala. Wa huwa Dia kata Tuhan Maha pengampun, pemilik sifat rahmat. Mustahil dia punya sifat rahmat. Ya. Fashaa'atillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah kan datangkan satu kaum Allah mencintai mereka mereka cinta kepada Allah mustahil Allah memiliki sifat cinta itu sifat makhluk ada tendensi Allah tak punya tendensi habis semua sifat Allah mereka buang atas nama takwil ya Alam tara ladzin sawlaw qauman ghadiba Allah al tidak akan melihat kepada orang-orang yang menjadikan sebagian kaum yang memberi, yang memberikan loyal kepada sebagian kaum yang Allah murka kepada mereka kata mereka mustahil Allah punya sifat murka habis tak ada sisa sifat Allah berapa yang bersisa 7 12 20 Allahu akbar Kenapa demikian? Karena tak berpandu kepada apa tadi? Risqatul Nubuwah bukan lagi berpedoman dengan lentera para nabi, tapi aqulur rija, logika manusia. Bahkan disesatkan orang yang mengatakan Allah itu salah. Disesatkan. Ya, bahkan mungkin sebagian mengkafirkan orang yang mengatakan Allah dia tersalah padahal yang mengatakan dia tersalah Allah sendiri. Dalam tujuh tempat Al-Quran Allah menyatakan Ar-Rahmana Al-Hasistawa Ini adalah nasib mereka Aina zalamu Minadziya min Mana mereka Kenapa tak bisa membedakan Antara gelapnya malam Dan terangnya siang Wa aina thara Min kawakibil jauza Mana mereka tak bisa membedakan Antara Bumi yang rendah Dengan bintang yang begitu tinggi Yang begitu terang benderang, Bintang timur tak bisa mereka beda beda haruru kan? min mengapa mereka tak bisa membedakan antara panasnya api dengan tempat yang begitu indah di bawah naungan? Wa ashabil yaman min tarik ahli shimal. Mengapa mereka tak mampu membedakan mana jalan orang-orang ahli kanan dan orang-orang jalan ahli kiri? Subhanallah. Wa ainal qaulul ladillam tazman lana isma taqaili. Mereka tak mampu membedakan perkataan orang-orang yang tak maksum, tak dijamin benar, benar perkataannya. Subhanallah. Ditinggalkannya perkataan Nabi yang maksum. Nabi itu maksum, perkataannya hak. Ditinggalkannya. Kok dapat mereka lemahkan? Mereka lemahkan. Hadis tentang Al Jariyah dalam Sunnah Muslim berebut mereka untuk melemahkannya dengan tanpa hujjah subhanallah dimana Allah Di mana Allah? kata sang Buddha Mana antara Rasulullah Allah di mana di langit saya siapa engkau Rasulullah kata Rasulullah dia beriman bebaskan dia ini menunjukkan Nabi meng, ia akan membenarkan perkataan Buddha ini Allah di atas langit berebut mereka bagaimana caranya melemahkan hadis ini subhanallah padahal ayat tentang Allah di atas Subhanallah. B hampir seribu 1000 ribuan. seribu bahkan lebih ayat-ayat dalil dalil menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Ya. Yeah. Wa ayna al-qawlu alladzi lam tazman lana ismat qailini qailihi bidalil ma'lum min an-naql al-musaddaqi 'an al-qail ma'sum. Yang mana tak berpatokan, ya pendapat tersebut dengan dalil yang benar dari seorang yang jujur yang berkata-kata Rasulullah S.A.S. yang maksum. Wa ainan ilmun dari sana duhu Muhammadum nabilah. Mana ilmu yang mereka tuntut? Yang seharusnya ilmu tersebut harus memilih jalur sanad. Dari Muhammad bin Abdullah an Jabrail, dari Jibril an Alamin, dari Allah Rabbil Alamin. Inilah ilmu. Dari Muhammad, dari Jabrail daripada Allah Jalalawala, bukan dari Syifulan dan Alan, Zaid dan Amr, Subhanahu Wa Taala. Al Kharsil ladisa nadhuu shoyhu al dzalahal. Mereka sebaliknya bergantung dengan prasangka-prasangka. Al Khars, prasangka-prasangka yang sanadnya akan merujuk kepada para masya'ir ahli dhalal para ulama-ulama yang tersesat menyerjahmiyah baik daripada pengikut Jahm bin Shafwan namanya Jahmiyah yang menolak semua sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wal -mu'tazilah, mu'tazilah yang menolak semua sifat-sifat Allah wa fala sifatil mashai'il dari dari para falsafa ahli falsafat bagaimana Ibnu Sina dan semacamnya Bal aina al-araa al a'la derajatnya antakuna inn al-dzharurat sa'iqa al mana pendapat-pendapat yang hanya dapat digunakan ketika dalam kondisi darurat? Ya el-nususiy an mengapa pendapat tersebut mereka lebih utamakan seharusnya dia hanya boleh ketika darurat tak ada nas sudah ada nas masih pilih pendapat manusia. Wajib buat Allah Kuli Muslimin tahkimuah yang wajib setiap Muslim menyerahkan urusan keputusan kepada Sunnah tersebut, kepada nas, kepada wahyu. Wathakumilaiha? Fimau Ridniza wajib memulangkan semua persesian kepada Sunnah Nabi yang Mulia S.A.W. Bukan kepada pendapat Fulan dan alan Zaid dan Ammar. Wa inal a'ra al-lati naha qailaha al-taklidihi. Diha, ya. وحذر إلى النصوص التي فرضوا على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر بها. Ya, mana pendapat-pendapat yang melarang orang yang mengatakannya untuk taklid? Ya, pada pendapat tersebut mana dia? Ya, bahkan sebagian orang bahkan bertindak. Menakut-nakuti manusia Mentahdir manusia Jangan mengikuti Nas Padahal Nas itulah merupakan sumber hidayah dan petunjuk Dan itulah orang akan mendapat, daya, mendapat hidayah Dan mendapat petunjuk Bahkan sebagian daripada Ahlul Kalam Mengatakan sebab Rukufun adalah Memahami Quran secara zahir Kata mereka Zahir Quran Zahir Quran Ayat-ayat Al-Quran -ayat Al-Quran Jika kau secara zahir Yang mereka sebut secara tekstual Ujungnya engkau kafir Berarti kitab ini berubah menjadi kitab Bukan kitab hidayah Kitab yang membinasakan Subhanallah Untuk apa Nama nyahudan linnas Kalau seperti ini fungsi quran Membuat orang tersesat Subhanallah Wa inal aqwal wal ara' Allati idha mata ansaruha Wal qaimuna biha فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ إِلَى النُّصُوسِ الْأَلَّةِ لَا تَزُولُ إِلَّا إِذَا زَالَةِ الْعَدْوَى السَّمَعْوَاتِ cobalah kau bandingkan bagaimana kau bandingkan antara perkataan pendapat manusia yang bila dia mati terkuburlah pendapat tersebut sama sebagaimana mati terkuburnya jasad-jasad mereka bandingkan dengan nas yang tak pernah selama-lamanya lenyap hilang selama masih ada bumi Selagi masih ada langit akan tetap ada nafas ini sampai hari kiamat. Ada pun pendapat manusia, ada pada masa dihidup, mati selesai habis. Wahyu ke kalabadi. Bagaimana dapat disamakan? Bagaimana tak dapat dibedakan? Wallaqa distabana, wallahi as subuhuliman lahuaninah ziratan. Sungguh subuh itu telah tampak bagi orang yang punya mata, yang dengan kedua matanya dimandang, ya telah. Tampak cahaya subuh, cahaya sunnah hampir itu jelas sebagai orang yang dua memiliki punya, yang memiliki dua mata. Watabayan terus dan menilai telah tampak Allah mana petunjuk daripada kesatuan limanlahu udzunah niwa iyatann yang punya dua telinga yang dapat mendengar dengan baik terhadap apa yang dibacakan daripada nas. Lakin namun masalahnya Asafat ala al qulubi kasfata ala alqurub ahwiyatul bidah wa syubuhan namun masalahnya adalah datangnya badai yang menerjang hati hati manusia badai apa badai bidah dan syubhat wal ara' al mukhtalifat berbagai macam pendapat yang bersilang-silang fa atfa'at masabiha maka badai ini mematikan cahaya yang terdapat dalam hati hati tersebut yang dipenuhi dengan badai Sia subuhat dan bid'ah. Ah. padamlah hati-hati tersebut wa tahakka matfiha aidi syahwat maka bercokollah padanya ia berbagai macam bentuk syahwat fa'aglaqat abwa barusdihah maka syahwat ini menutup segala macam pintu-pintu kebenaran untuk masuk ke dalam hatinya wa'adha'ad mafatihah bahkan menghilangkan kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu hati ini Warana alaiha kesbuha maka berkaratlah hati tersebut, ya, watakliduha liarairijat sebabkan karena senantiasa taklid buta hanya kepada pendapat-pendapat manusia, dalam tajid hakikat al-Quran, wasunnah, fiha munafada tak pernah didapati sedikit dua pun hakikat daripada Quran dan Sunnah untuk dapat dilaksanakan diterapkan, watamakkarat fiha asqamul jahli wat Sebaliknya yang bercokol di sana dalam hati tersebut dalam hati tersebut adalah berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kejahilan, kebingungan, falam tantafi ma'a bi salihil ghidha', maka ketika hati telah berkarat, ya, tak berguna lagi berbagai macam ya nutrisi-nutrisi hati apapun karena telah berkarat dan telah mati. Wa ajaban alangkah anehnya Jalad kita amin hadil arah yang telah menjadikan nutrisi santapan akalnya dan hatinya pendapat-pendapat manusia. Allah tidak tersmewa latuk ni menjoh yang tak pernah mampu membuat sedikit juga pun orang kenyang ataupun gemuk. Wala taqbal al-iktida abikalamillah. Bagaimana dia tak menerima nutrisi yang begitu nikmatnya daripada kalam Allah Jalla Wala. Wa Ya, bi kalamillah ta'ala wa nabihi al tak pernah menjadikan hatinya ya, diberikan asupan-asupan nutrisi daripada perkataan nabi-nya yang mulia S.A.W alaihi wasallam. Wa hajabanaha hal se ini kaifa tadad fi dhulamil ila at-tamyiz bainal khata' minha was-shawab. Ya. Ternyata sudah jam 8. Sudah lewat Isya. Ya. Ya. Kita padatkan sambil sini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dari kata-kata wa ajabanlah. Bahasa beliau indah sekali. Ini agar HP-HP iwan minta dihen-non aktifkan ketika kajian agar tak mengganggu lain-lain. Nah. Subhana Allah bihamdik asyhadu alla anta astaghfiruka wa